Rózsaszínű, meleg, puha. Mindig elvezett belebújni, de akkor türelmetlen rutinmozdulattal mozdulattal váltottam lábbelit. A kabátot a válfára akasztottam, ami ugyanott lógott, ahol az ő kabátjával két héttel azelőtt. A mobilomat az asztalra tettem. A zöld üvegtálkát arráb toltam. Két hete tologattam ide-oda az asztalon. Magyarú is pisztácia szokott benne lenni, de még mindig cigarettacsikkekkel és hamuval volt tele.